انا نبیلو ایلا از افیدت حدید زکر مما لا وجمع لہو ایلا تر غرز علمم اصف اعتراض دی توجو راک غرز علمم اصف اعتراض اعتراض دار مولانا خصوص کوا اعتراض وارد شیر کتاو اصباب دا علم سوری اشب اشب ازر درواز دریری حوازی سلیمہ خبری صادق اواقل موترز وینا الہام مشتے ده دي ليس من ابواب المعرفه يعني الهام ده اسباب و علم ننده بصحه الشيء ها بس يحد الشيء بصحته بس يحد الشيء الشي. الشي. يعني دي الاسباب ده كان ننده ده علم ننده لو دي الاسباب ده كان انا شو الاسباب ده علم شو یعنی الہم سره صحت چه نه معلومیږي نو موطرد ذکرات کې که دې به اسباب د علم نه نهي پته صحت چه د علم نه نهي په فساد بشي اسباب د علم نه نهي په دې او شینه معلوميږي خو په دې سره بسات دې کې نو بیا سبب د علم شو کنه بیا د چا شو خو په نه بلکې په شي نو بیا حتی په صلاتو کې شو شو الا دمرا همرا دا دا تفتیص تا مما لا وجه له دا دیس واجه نشتی انو دا لان با دیبیلوی اسباب المعرفتی اند احنی الحق دا صحت صحات سکیت دوسی با دیبی اسباب المعرفتی بالشیخ اند احنی الحق دا صحت سکیتی والی دی دا دیس سوال نبا جواب ورد جواب داره دلت ته صحه په معنا د تحقق دی نو معنا یې دا الهام نه دي د اسباب د معرفت نه په تحقق کېږي په تحقق اغه شی بیا چې او کتی شي پتا په دې سره تحقق دی او شی ناراضي په دې سره شي ناراضي د تحقق دی او شی دوام جوه دا ته حق ته معنا د وجود دی او وجود بعدان انتزاع عيني دي شي سره صحتو معنا څه ترنه وجود سره ده او وجوده بعد دا اې دې شي سره نو صحت شی یعنی او وجود د شی سره نو معنا اداره چې الهام ملي د اسباب د معرفت نه پښې په صحت شی یعنی پښې دا پتا دي چې صحت کی خاص شي نو او وجود بعد الانتظار اې دې شي سره شي سره د چې وجود بعد الانتزاه شي تر څه شو نو معنی ادارکه الهام نه د بابو د معرفت نه په شی د صحت نه په شی د څه شو ځکه چې صحت معنی وجود او وجود بعد الانتزاه اې دی چې سره شي ثم ظاهر دغه پرسوال نه سوالدار چې توای کې الهام د سببود علم نه نری او د بل طرف نه او د بل طرف نه په حدیث کې دا شې دي الہمنی ربی الہمنی ربی او دا قران کې د ډیرو صالحین نوم داسې قسم الهامات شي دي هغه صالح شي وی الهامات خوشته کړه ته څنګه وجه سبب د علم نه نو دوی غورا ځکه کوم خبره کوم باغ سوالو کا په مطلق خبره مکوه ځکه کومه باغ سوالو کا زره تداوی شیع ایلیم نا ده ده اصباب ده علم نا ده اصباب ده چا نا یعنی ده علم نمورات علم دعام و خلک ده علم ده چا ده دعام و خلک نو ده سبب ده علم دعام و خلک ده که ده خاص خلک ده یقینی خود چا ده پارا نبی او Thanks ماد علم نمورات آغا علم ده چه پاقیس تارا الزام علالو غیر سکیگی رازی پاقیس تارا سو الزام آلالا غیر راضی نو الهام سر چکم علم راض چی نو دا علم دا آب و خلقو دا علم دا و خلقو صحباب ملے آب و خلقو تکر آلحامات کیی مانا پوششوی کانا ممتے کسو پری خلمانی وی چیلی وی مانگای ناورو نبی پیگون نو الهام پریلا پوششی ازام دا آگا علم چی الزام آلالغیر الزام آلالغیر دا چی ساتھ اوی مانا ما همشهره وای معنا نه دا انظام علم غیر سکولیش په دې سره او د دې علم چې سبب د علم د عامو خلقي او الزام عل الخير ور باندې راځي هغه په سو قسم لري په دې سره بیا ظاهره دار چې د اراده کړل کی الهاب سبب نه ده چې حتريږي په دې سره علم نه چا د او صلاحيت لري د الزام عل چه بغیر الزام قائم شوائی اللہ کدسی نئی نفرا شک کا ایت شک نشته چه کل اخو حاصلی کی پدیس را علم اپا قول قول را گلے را چه الہمانیی او ربی زمارب ما تسکر لے آیا غا فراسط چوتوئی دا الہم کلام آنا دا فراسط سرے آیاو خبر اما ورد کتاب کی میری نه دا خوا ورد اللہ دا دا تبلیغی مرکس کی یو دل یو دل یو دل یو دل یو دل نزهت لاله مې ځوبې نه چې راته وی ډېر زیات حسينه او ښهстаў ډېر متقی او فرضګار کښې نو زه چہ لاله مې یقینا نو ما وښانتو نو بیاغه چې کله ऍډونچر کې او پاس نو بیا ته ما را خبرو کړ ناغه ما دې کلمہ سره څنګه نظر ته وجه کلا کوم یا ټایکس کل به شروع نن د څه لب مې وښي لاله او چې نو وکړ کلا نو بیا وی کوم مسلماناندا چې پکاره داره 40 ترمینا محبت وشي نو بیا راتیان ته سپیا ترنه ما قالب اللغه العربيه نفسه نو زما را خبره کولې شیخ خلک ته نو لڑکه می استاد څه خبريږي فارا وز انګریزه کې هم خلک ته کولې شم ځکه هغه ما څه دي کړی کنه فشفق نمبر که کنه چې انګریزه کې ویلې تم پښتو کې وایې نه ځان نه وایې که نه پیری کنه خو چې یو چې سره خو دې باندې خو سره پیږي کنه چې دې دغه ځای کې روان دی نو ماری عالکان مې کوله سمې ښه تر زماني شروع پر غل کټه و نو ماوله پر زماني کول نو هغه دا یو چې ودله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی نو او د خلافت حضرت عمر فاروق علی رضی الله تعالی د شپې خو ویلل چې وړي خدرا نه امال به تبعکم من تمر یو شکور راول او خوب ګوري ای بیا می او حضرت رسول کریم په رسول اډ د بیا چې مصفا نفرق شروع رسول کریم تنوار کړه وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله واغه سلام په ما طری چې سم مال یو کډر راکړه مې سم بل کډرم راکړه وینا بل نظر کوم چې سار راګا مری په وروته जिल्हा ته انو مخکیشو موږي کړه د یقینا بودیرا علی یقینا چې کله بودیرا علی ناشکورانه د علی صلی الله امن ده تا وک من تمہاري دره شکور راوا چره واه کنه سره یو تا ورک نه جارهوله کلا ورک نه غو له یو کجوره ورک نه غو توی بلا راکه نه غوی لو زاره کر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمله زیتوکا کریم بلا درکله نماز درکله وک نه غو توی تاس پتہوله کی دا غوی عادت کنه راس نسی آغوی خواه شکا نا نو دانتی قسم کارون خدیر کیه خدا سبب نه دا علم دا عام و خلکو دا پارا عزویم پا سره الزام ایلزام علالا غیرم وقد و قد به قول بهی فی الخبر الهمن ربی و حوکی حکایت شران کسین من السلف و خبر الواحد العدد و تقلید المستحد آن زو چیزو نا شو دو ایس ما دا علم سوری درین نزام درینی دی پینزری یو خبر واحد دی ایو تقلید دیو مجتحد دیو عالم پسی پا مستره شریع کی دا اغب پا علم بانی اعتماد کرتے ہوئے اغب پسی روانے اغب پسی صحیح روانے در زدی تا حیران مکنا مولانا ایو مجتحد دی مار دی مجتحد خبرو مانے نه ماتسو کوئی نگا خو غیر اللہ لے دادوالے مانے نوزی کی دادو خبرو مانم پا دے اتبار چی انہو خبرو ہو دا د خبره ده کدا خبره ده الله دا, دا،, دا, دا ایا د رسول الله زما په دمانه حسن اعتماد ته زما په دې کله نه دي حسن اعتماد ته نو تاسو چې کله تقلید تعریف کوئ سګ دا نه و غاړي نو دا رایه اعتماد ته کیوا په کې کی خامخا ذکر کوئ نو که چاره ته وې دابل کتاب کې هو دانش دی کتاب پوښاشه پوښاشه د چې کم کار کوم نو اغی تاریخ کومه او یا با تا تاویم چه دا کار کومه او اس کار زمان ده اتما تاوی چه نا کتاب کی دیشی لیکن کتاب تر زمان کار میشتی ده چه سویمه نو دا اغی مطالق مماما نستکای نا کنستکای نو خبر واحد شو یا تقلید د یو مشتحد شو نو دا بل دو سببون نور شو نو دیر آجی جواب من اسباب ذکر کو خدا علم او علم چاته شامل یقینیته خبر واحد تر کوم علم راضیه غځونی احتمال ده نقیس په الحال لري تقنیس سره کوم حالت لیږي دا غم شي یقینینی اس ثابت ني احتمال ده نقیدا په معالکه لري احتمال ده نقید په چاکی لري هر <تصف> <تصف> چا خبره واحد دا عادل او تقلید ده مستهده دا ډول په دکې نو ځان او اعتقاد شي شي جازم ظن سو کہ فادق خبر واحد او اعتقاد جازم سو کہ دا تقلید ثابت نہیں اگر کی قبول ذوات کہ فک انه ارادہ گویا کہ د اراده ک پیلم سر ما لا یشملهما کی دې دوارو تشامل نه دې دوارو تصیه نه خبر واحد تم سره خارج او تقلید مستحیت نمشیره خارج که سو فله وجهه بیا په س وجل د حثر د اسبابو د پاارف سرهته پهې او کری شوي چې پ سوال دګورهته ای دلته کې که نه چې دا امه خبرې واحدده او تبلید د مستعدته جا نه حان کې مخکې تا د عم ی او سفتون یا تجلله هل مکوه لمن قامت هي به سوچ کوا علم چاته وي صفات يتجلى بالمذكور لمن قامت هي به دا صفته چې په دې سره تجللا د مذكور کې لمن قامت هي اي يتتبع حديث نو ولي چې تجليني مراده رسولي اکرام تجلين دا وضاحت وي ويظهروا تکي بیا رسو کنه دا کوضاحت کو بادل بهامي دوی وینه مرادنه ظهور دي مرادنه بیا موجودیو که مادونی اشاره کئی دیتا چې دوارو دادا سره شامل مذکور دوارو سر شیر شامل تا خدا سی تعریف کردو ایو تعریف سیدا کردو که صفتون توجیبو تمیزن لایح سمنون نقیز تاوی دا اول می مقدم ذکر که دا بل می مواخر زکا اول عام دیو دا, او دا دویم سی شیل خاص دی زکا دا اول طولو تا شامل نی او دا دویم آ دا خاص دی پا یقینیات تو پوری تقلیل دا قرنګ زنيات ټول تیرې خارج نو البته کی دا غوېلی او البته کی دا وای جواب او انتم بایو ته کې ویلو تا نه یربې انتما رجع بیاد اول تاریخ چاته کړی وای دې په امدا انت ویلو کنه رجع اله تاریخ اول کړی و چاته تاریخ ثانی ته بیا رجا کړی و نمبر 10 یو وای صفه نمبر 10 ا دې بالکل بالمقابل بارکرخه ولیکن یمبغي پکاردار چ حمل شي تجلی په انکشاف تام باندې د تبلکل تب مخامف عامه سامنے د یوکرخات پاس ولیکن یمبغي پکاردار ولیکن یمبغي تپریږه راګیه ولیکن یمبغي لیکن پکاردار چ حمل شي تجلی دلته چ کم تجلی ده نه هغه چا باندې حملول پکار دي په انکشاف تام اغه شامل نه غواړتا لأن العلم عندهم مقابل للظن ذكر المتكلمين وفن الثاني علم مقابل لتائي دزوان علم مقابل لتائي دزواني نو أنت كم ويما دا سواليو كنا رجع مداول تاريخ شاتا كدوا تاريخي سانيتا مكدوا نو زلتم آغا خبركوما چه زم أسباب دا علم خبرات دا علم ناغا چه احتمال دا ناقص في الحالك نلوري او تم آل كم نلوري نو خبره واحد تنام خارج او تکلیت چې نام خارج چې دوارې کې خارج شو نو اسباب د علم کلمیدان څو په بشو درې یا حواشی کلیما زم او درې اکر مسل